Ipar uh, Euskal Herriko proiektuaren kontrakoen uh, kolektiboak rekurtso bat egin du borte iruz, uzida baterako kidea. Bedearen uh, batera plataforma bizirik atxekitzen dutela erjanditeike? Bede zaintzala nean? Bon, ba genuen besterik egiteko, eh? erritar zaintzala norretan, guk nahi genuen... Uh... Gidaritza batzordeko lanak uh, segitu hor biletik, uh, parte harttual den neugian eta ergiitarak informatu hor aintzinamendu uh, horieta, eta eta horga ateratzen ziren uh, proposamenetaz. Bon. Baina uh, ez du hautatu hor badugu hor bada arrazo larri bat, na uh, gainan pausatua dena, zeren eta gidaritza batzordeko kide batzuek beraz. etortzen direnak ontsalaz uh, etxe eraikitzeko ari dira etxea xultzitunaian momentu berian. tauri, artezina da onartezina da eta gure segea piztu du. Beraz gure uste hori ezin ez da segitu en ezpadazori tratatzen nola pentsa daiteke lanak behar bezala egen dira olako giro ustel batean. El taldetangiraitza batzu ordenan bertan, batzu arituz giletik baztegetik dena e, gelitu naian edo suntstu naian nola pentsaliteke behar bezalakolan langiroa izanen dela hemendik iilabeten buriian e, Agazo guztiiek pres eta konponduak izateko egitura abiadain. Hori ezinezkoa da beraz gure ustez hergikurtsuak egin nahi dituztenak beren eskubide osoaz osoz utzi badharute gira zaba bat ordean Pierre-André Durand, eh, prefetak, bideratu du proiektoa, utzidu bere kargoa, pentsaditaike gutegian nahitarat horreina ateratzen dela errekurtso hori, behar da prefeta kambiamen horrek edo. Ez usteute egutegiaren... Uh... Bon, prefetak uh, joan behara zuen aspaldi, uh, uh, horain badoa, bon, uh, horiek atakatzen dituzte prefetaren erabakiak beraz, prefetak erabakiak hartu hain zinez, inzituzten atakatu, bon, hola, elortzen da. Uh, bon, Nik uste, bon, egutekian hola da, gero, uh, gauzaba bada... Eskubideak bibeak egiten duena, beste gapzaba da, legimitate politikoa. Guretzat, ere ez dute inongo legimitaterik. Zergatik, ziren, bi aliz, jada nik Herriko aleriko kontseilu guztiak, bildu, eztabaidatu eta bozkatu dute. Eta gehien goz batek, ontzat proiektua, beraz orain proiektua erraiki behar da, eta kontrakoak direnak badute lekua orain e, beren ekarpenak egiteko baina etxea erraikitzeko, ez suntzitzeko nahi baute etxea suntzitzan segitu egin ezaten baina hortik kampo Strategikoki haute txib ezala, bentsa ziteken uh, la, la Flakier, La Fit edo al zurri jaunek obezutela be, alde agertzea eta kanbiatzea talan egitea, beraz esperantza ahondi lukete ala ere, uh, erkorxo horrek ilan, diakinez behar bada be, sabotaia ipatu duzue proiektuaren dakzat, baina ba horien uh, zat ere, sabotaia bat izaiten alda horien uh, geroari buruz. Ba, lur errearen taktika da, eh? haiena nahi dute proiektua deskarabilizatu eta egia da horrelas egituz gero. E, eta ez badatratatzen horrein arrazoa, e, proiektu, proiektuaren sinezgarritasuna kaltetua gelituko dela. Erritarrek ez dute gehiago deusulertuko eta hori biziki lagia da. Jaki mehar da horiek bi rekurtso egindute, bata funtsari buruz. Hori tratatua izanen da zonbait hilabiteren buruan, ez dakik gususen noiz, denborabelean egindute beste erikurtso bat lanak geldi alazteko. Eta hori ondoko egun edo astetan tratatua izanen da, eta sekulan irabaziko balute e, horrek eran nahi baitu, gitaritza gelditu behar dela, eta... Ez dela sortuko eh, erri elkarko berria eh, urta helen lehenean. Sortako guretzat bizikilaria da, benetan zabotaia lan da, argitak eta hori salatu behar da, eta, eta gure hostez erritarrak mobilizatu behar dira. Errateko eh, proiekturek badu eh, erriko guztien bozken legitatea, erritarrek nahi dute, eta shootik ezari behar da. Tartean bat diren bat ezta bai da, segiditzagun, baina goazen hain zina hori raikitzela horiek galdein beharko, baina ala ere frantiako estatuak du nunbait bultzatu proiektu hori, kontra agertzia, e, galien auzut hostio, ne, zesperantza luketen, bez, errikurtsuak aipatu dituzu, bez, horien pasahazteko, xantza dute, errikurtsu horiek e, onartuak izaiteko? Ongu ez gira juristak bateran, eh? e, bon, batzuk segitzen ditugu, baina Gaur gabregunean zailada, Zaila ba da jakitza horrek xantza bat bat honez eh, pasatzeko haleta guti ere ganuzzun bezala, hori lege baten barrenean abiatu den prozesu bat da bat dira ojaain bat azterketak eginak izan dira eta ontttzala hori guztia eh, juridikoki betonatua dela nolazpait Beraz onttsala elitake eh, problemanik eh, izan behar. Baina batek eh, kontrakoek gabkitzen hori geroak erjanen. Oiien hoien jokoa zer den ostopatu bueno, deskreibilizatu debora irabazi, e, azken finan zekatzen duten hori nerkezdaki, Baina pentsa daiteke gehien bat orain arte zuten poderekuneeeta eta influentzia eta erragin e, ergemu guzti horiek ebe dira, bihar ezzi ez dira izanen beren herilkargo... Tiiagoan izaren da IPAG eskulegiko hegelkiago batean beharko dute kontutan hartu beste hainbatiende barnekaldeko kaldeko jendea, beste egorea desberdinak eta egorea hori deseroixotasuna sortzen zaie eta hori ez dute ez dute ez dute egin nahi eta jotarako kontja dira. Bururatzeko ondo helduden aste hartan bilduko da garitza batzordea eta hoogen karrietaratan elkartze bat antolatzen duzuen baterarekin. Hori bera, erritarrak deitzen ditugu, beraz, heldu den irailean ogoian, astertearekin, atxaldeko bostetan, departamenduko egoitzaren entzinean bai honan, e, gidaritza bat zordea bilduko bai eta ditan, eta biltzen gira, mezu doble batekin, ale batetik erran kontradirenak uzdezaten, Zordea, eta guk sustengatzeko gitaritza bat zordera etortzen diren e, autetxiguziak laneko espiritualekin, zer nahi izanik iritzia, baina laneko espiritualekin etortzen direnak, hoiek sustengatzeko eta ortalako ere bilduko gira. Euskal Herriko erri elkargo bakarra gauzatzeko da eluden urtagilaren lehenetik eintzina eta be, kontrakuen azken kartutxetaik direnez ez dakigu, ageriko, Azteko, beinan ez dute amor emeiten kontrakuek, hori ezta ez berri bat, Michel Berroko erigoen, zuzira batera platafomako kide bat, beinan agertzen ziste egun aserretuak eta aspertuak etzen ez da inestu nagari? Ez da estonlakarri, bena hala ere bada aspertzikoa dugun bezala, uh, zenta uh, badira bigauza alde batetik herri uh, elkarko bakarren kontra direnek ez dute amor emaiten, nahiz uh, gehiengo zabal batek uh, eskoleriko uh, kontseiluetan bostkatu duten herri elkarko bakarren alde, bi aldiz, uh, biedenak, uh, bistalen biedenak, herrien biedenak, uh, bat... Definizioz demokraziaren uh, izenean autatu da eta demokraziaren printzipiak onartu behar luzkete, eta ez ados izanik ere hori behar integratu gehiengo bat badela eta hori errespetatu. Hori bon. ekola, uh, erraiten dugu ere, hala ere, bakotxak baduela eskubidea uh, proposizione edo proieto batekin edo berdin erabaki batekin lan ez ados izaitia. Eta hori uh, eskubidea da... Ertsonak guzien eskubidea da, gauza batekin ez adosi zaitea. Eta hori ere respetatzen duguk. Onartzen ez duguna eta aspertzen gehituena da, hor errekortzua egiten dutenek, beraz hau nahi dutenak, herrialkargo bakarren e arkitektura eta antolakuntza guzia hau tsa nahi duten. Horietan badirela e komite de pilotaz, edo zuzendaritza herrialkargoa, Berri hoogen zuzendaritzaren barnne direnak. Eta beraz jor da eta gureko uh, uh, auziaren uh, uh, muina. Ez da posible momentu bean itia juridikoki indarguziak hautsa Uh, eraikitzen era, era aditen hori, eta memento berean eraikitzeko talde hortan izaitia. Ez da biak posible, bat edo bestea da, eta galde egiten dugu uh, batzorde hori, eh, kopil hori, or, elduden aste hartian biltzen baita, hori argitza, eh, idatzi dugu gutun bat kopil hortako lendakariari, etxekarrai jaunari, eta gaur egungo hamar erielkarguen lendakariari, idatzi dugu gutun bat, Erraiteko, bon, hori ez da hola posible hola segitzea, ez da laneko gido ona, ez da efikaza, eta horren buru horrek uh, hautsa du errien gehiengoek nahi dutela. Eta beraz, behar da hori argitu, eta behar da hori klartu, eta kontradirenak, kontrabadira ez dute izan behar lantalde hortan. Hala horita gure mesoa, eta gure gure uh, uh, deia ere. Guna. Egia, hala, ez horien dako, uh, leporatzen dute, demora falta dela, urtagilaren lehena fite eldu dela, eta japatan mundatzen direla gauzak eta hori dute argudiatzen. Hori bon, ez da igia. Beti berda, zemen argumentazio bat bakotsak egiten duen desmartsaren uh, justifikatzeko, baina ez da argumentazioa bat, hemen eskoalerian badu urteak, hemen lantaldeak badilela juristek ilan, kabinetek ilan, prefeturako zerbitzuk ilan, Ez bakarrik erri elgarko bakar hori zutik ezartzeko, behinan horrena hitzinen logalde kolektibitate berezia ere uh, uh, maigein emaitzen. Bada aspaldiko demoretan, adil, badira lan taldeak, autetxen kontseilua eta garapen kontseiluaren inguruan lanean ari direnak, administrazioko zerbitzuen laguntzarek ilan, gauza guziak lantua dira, detaile guziak egina dira bidea irekia da. E, beraz, argumentazioa sekatzen dute beste bat, duena ez hori. Eta beste argumentazio bat ere egiten dute, gaur egun erre egiten dutenek, elkarte bat sortu dute, eta elkarte horren helburua ofizialki da, eskoalerriaren kuadroinstituzional uh, uh, bat zaintzea. Ez da hori, hori egiten dute ofizialki eta errealitateana, eh uh, herri hilkako bakia handa ginduken lehen kuatu instituzionala eta hori autzi nahi dute beren konfusioa sortzen dute gezurrean jokatzen dira eta sabotaia da sabotaia bat da guri hartzen dugu eta eta biziki graveada zenta berre jakin or, bat dela oinarian er egiten enten errekursoa, horrek emanen du denbora e e tratatua eziteko eta erantzuna eziteko behar behar orte bat, edo bi. Eta ofizialki errekurso bat egiten delarik ez da uh, ez du uh, martxak gelditzen, ez, ez da suspensiboa egiten den bezala. Eta badute beste errekurso bat egina, enreferre, erena eh, eta metodo, uh, Edo bidea e, fite egiten den bidean, hilabete hau beno lehenago dugun informazioen arabera, beste deibat egina dute paubeko auzitegian, galde egiteko errekursoaren errepostua diteko artean, segidan e, geldituak izan dizten lantaldeguziak, eta beraz abiatua den la, e, martsa hori, gelditua izan dadin, ikus artio oinarian egina den errekurso horrek zer emanen duen. Eta huri Lorzen bali maute hortan judiaren adostasuna, behar nahi du gure eriel garko bakarra, bukatu adela, lan taldeak gelditzen dira, e, urte bat eta bi urte dentsat, eta gero izanen da beste eguhera bat, eta beste panoraba bat, eta kontrakuek idazia ukanen dute, eta egina izanen dute, erriten aldugu nalako golpe, e, estado golpe bat egina izanen dute, gehiengoaren e, legitimitatea uzkalia ukanen dute, eta hori ez da honartzen, ez dugu honartzen. Nahi. Ez dugu uh, sine txinai hola izanen dela uh, gure onduko historioa. Eta beraz, galde egiten dugu ere, eldu den asteartean, hogoia, uh, irailaren hogoia, arratsaldeko bostetan, uh, konseliurokorreko uh, etxaren aitzinean biltzea, uh, baterak deitzen du, zainta hor bilduko baita kopilori, herri elkarko bakiagaren kopilori, eta hor galdek egiten dugu jendeari biltzea, bakiagrik mesu batekin, nehaiteko, Arrgizazie oriko kontradikzioa ejanita zuen Ba badira kontradirenak ejekursoa egiten dutenak indarguziak emaiten dituzte gauza izangoz gora eta momentu berean eraikitzeko komite de pilottas horren barne dira. Ez da biak posible gauza hori behar duzi argitu hori da gure mezubae eta gero bere ikusiko dute, gu ezgirako pilotan gu gira gizartearen orbeskari. Mm. Bururatzeko uh, laborantzako komunduari lotia da zuri izina, Michel Birroko erigoin, keskatia agertu zinen proiektu hori uh, sohtu zelaik, ipar-esukaleriko uh, eri elkarguarena. Uh, Laborantzatzen labatera agertzen, duela urte pare bat eranen dugu, guti groa bera, uai, uh, lan taldeetan eta zen nola gauzatzen ari da laborantzaren aholoko... Uh, Punu Bai, ordoan egia uh, da, keska hori izan dukula, zenta ergilkargo bakararen uh, gaia dinda logalde kolektibitatearen uh, ondotik, eta logalde kolektibitateari buruz lan taldeak egin ditugularik, orduan, uh, laborantzari buruz bazen kompetentzia bat, zorzi kompetentzia bat zen laborantza, eta bat zen, uh, uh, proiektuak, eskoleniak uh, laborantzak enbara, instituzio ofizial bat sorzia, CDO uh, bat zordea sorzia, eta guziak. Erri elkarko bakak hori ez du uh, bedekin ekar zen. Baina uh, bada uh, kompetentzien uh, xailan, bada kompetentzien agusi bat, ekonomia, eta hor, Implikatuak diren, hor izan dira lan taldeak, e, izendatu direnak azpahneko lan taldeak, hautetxeak bildu dira, hautetxeak kontseilutako dutako bildu dira azpahnean, ez dakitza mataldiz, handi hondibat egin dute. Sail bakoitzean bildu dira eta ekonomiaren sailen bildu direnek azpi dute eta baditugu uh, ofizialak dira, horrego lanen emaitzak azpi dute eta integratu dute, dute laborantzak ekonomiaren sail hortan behar duela bere lekua. Eta beraz, uh, uri uh, konfirmatu behar da, baina nahi kedi uri eta asmo hori uh, autetxek beren ganatu dute eta uh, uru nago ere. Egan ez, elaborantzaren uh, sail hortan, behar dela lujaren problematikatu kontutan hartu, etxalden transmisioak gazten instalazioa, uh, emengo moskinen uh, salmentak gure lujalde untan, holako ba, uh, sailak finkatu dituzte, hori behar da horai... Uh, transformatu era nesa ke gauzatu behar da, behar da oficializatu. Eh uh, uh, momento bat ez pentsatzen ginduen baino bideo hobeago da eta gu gure aldetik ja da eskola hori kolaborantza gamera aldetik eta gure gure lana eta gure proposizioak egiten ditukula ere laborantza kokan dezan Eskoleririan du leku hori leko erranita egia asko leku bat, Eeztaiz imaina nazionaleal eskoleriren hemen iparraldearen geroa laborantza ahantziz eta berazzo gute duto orain integratua dela eta berda gauzatu.